Mikor Martin látta a fölcsapódó vizet, Greg első lövése nyomán még nem értette a dolgot. Arra gondolt egy halukri ki a vízből. De a második lövés már közvetlenül az orra előtt verte föl a vizet, és olyan közel a parthoz, hogy az iszap is fröcskölt. Ekkor értette meg, ekkor hallotta meg az első lövés visszhangját a víztükör fölött, aztán a másodikét. Félig megfordulva pillantotta meg a csónakot kennel, Greggel és ártal. Vad akaratlan görcs rántotta össze a testét és röpítette a bozótba. Facsemeték tárultak szét és zárultak összekörülötte. Hallotta, hogyan csattan a golyó egy fatörzsön, hogyan csikordul a kő alába alatt. És a háta mögül ismét felugatott a fegyver. Megfeledkezve minden óvatosságról eszelősen futott egyre beljebb és beljebb, míg a tüdeje fájni kezdett, a lába összecsuklott és meg kellett állnia. Térden állva kapaszkodott egy fába. Lassan kezdett magához térni, megpróbálta összeszedni magát. Nancy eltűnt, akár halottnak is tekintheti. Ott maradt a szigetem. Egy ideig ezeknek nem lesz gondja nancy -re. csak ő rá. Hol lehetnek? Valahol mögötte persze. És ő meddig jutott? És milyen irányban? ugye a szívdobogása halkult, hallani kezdte az idegen nezeket. Először a csöndet, aztán néhány mocsári madarat egy rigó fügykét, és fönn a magasban egy ilyet kacsát. Aztán a távolból egy motor folytott hangját, amint beindul. Tovább indult. Biztosan egyenes vonalba jött be a parttól, gondolta, vagy száz méter tehetett meg. Menni kell tovább, csak a gyorsaság számít. Mit számít, hol köt ki? Mire eljön az éjjel, csak talál valami helyet, ahol elalhat. Egy kidőlt fát, ami alatt száraz levelekből kuckót készíthet, vagy egy sziklát, ami megvédi a széltől. Ha addig nem fagy a testére a ruha. Érezni kezdte a dermesztő hideget, ami mintha belülről a testéből jött volna. Vizes lábát törni kezdte az átázott cipő. A sarka rövidesen kisebesedik. esedik. Hirtelen megtorpant. A bozót ritkult. Nagy, nyílt térség tárult elé, ahol a csenevész füvet megdöntötte a szél. Tehát nem a szárazföld erdein vágott át, hanem valamiféle természetes gátom. Mennyire puha vajon a talaj? Járható egyáltalán? Előre lépett, somban térdig merült a cuppogói szabba. A jeges víz fekete hullámokat vetett a lába körül. Lépett még egyet, és még mélyebbre süllyedt. Egy facsemetébe kapaszkodva visszamászott. Előre tehát nem mehet. Csak jobbra, balra vagy vissza. A helyzet reménytelennek látszott. Ha jobbról vagy balról próbálja megkerülni a mocsarat, jól látható célponttá válik. Elég, ha ott lesik a bozótban, figyelemmel kísérik és odaszorítják a járhatatlan mocsárhoz. Tehát csak visszafelé mehet. Megfordult, megtette az első óvatos lépéseket. Ügyelt, hogy ne törjön le facsemetét, ne zörgesse az avart, és egy terv kezdett megfogalmazódni a fejében. Ezek arra számítanak, hogy menekülni fog. És ha nem ezt tenné, ha visszamenne a tóhoz, még inkább a szigetre, ha sikerülne észrevétlenül visszajutnia, fölfegyverkezhetne. Ahogy nem mondta, most már értelme is van az ötletnek, hiszen az üldözői nincsenek a szigeten. Valahol itt vannak, ott tehát nem keresnék. Ha nem látják meg? Négy kézláb mászott, meg-meg fülelt. Hol a pokolban vannak? Vajon meglátja őket ebben az erdőben, ami még elég sűrű, bárhogy lecsupaszította is már az ősz? Vagy eljön az az iszonyú pillanat, amikor belébotlanak és nevetnek, és már csak egyetlen rémületes pillanata lesz hátra, mielőtt beköszönt a végső sötétség. Mozdulatlanul feküdt. Ők is várnak. Várják, hogy ő hibázzon először. Tudniuk kell, hogy elérte a mocsarat, és nem tud átkelni rajta. Tudniuk kell, hogy vagy jobbra, vagy balra, vagy visszafelé mehet csak. És ismerniük kell a terepet sok mérföldes körzetben. Észrevette, hogy a szömörcég teteje megmozdul, vagy harminc lát távolban. A mozgás alig észrevehető volt. Talán egy madár? Vajon valóban zajt hallott? Hirtelen rájött, mit kell tennie. Újjai az avarba túrtak, talált egy kis követ, kikaparta félig megfagyott ágyából. Nagyon gondosan felmérte a mocsarat valahol a háta mögött, és azelőtt a valaki előtt, aki megrezzentette a szömörcét. Aztán elhajította a követ. A kő hallható és természetes hanggal ért földet az ajnövényzetben, húsz lábnyi távolságban. Pontosan olyan hangot adott, mint amikor egy ember elesik. Ken, Greg vagy Art, aki megrezzentette a szömörcét, most két dologra gondolhat. Hisznek a neznek, oda mennek, s akkor ő elérheti a partot. Vagy nem hisznek az zajnak, szándékos figyelemelterelésnek tekintik, és visszamennek a tóhoz, mert úgy vélik és joggal, hogy ő is itt tesz. Ha így lenne, ő akkor is előbb érne oda, s a sarokba szorított állat felkészülne a vadász érkezésére. A sebesült disznó támadva törne elő a bozótból, mielőtt egyetlen lövés is eldördülhetne. Ha legalább csak egy vadásszal kellene szembenéznie, és nem kettővel. De biztosan elváltak egymástól. Az egyik a csónakban maradt, a másik kettő átfésüli a partot. Legalább száz méterre lehetnek egymástól. Tehát kivel is áll most szemben? És hol van? Martin végtelenül lassan mozgott. Az idő most nem számított. A szeme jobbra-balra járt, fürkészte a bozótot. Semmi. Csak a tó hideg vize, vagy száz méterre előtte. S rajta a gumicsónakban Greg cirkált föl alá a sziget és a száraz föld között. Tehát Ken és árt van a nyomában. Martin visszafolytotta a lélegzetét, várt. Azon imádkozott bármelyik is az, hibázzon. Aztán meglátott egy csizmás lábat nyira. A vastag vadászok visszahajtva a nehéz fűzős csizmen. A láptulajdonosa úgy ért oda, hogy Martin nem is hallotta. Majdnem rálépett Martinra, s a csizma fölött ott a lábszár, a test és az emberi agy, ami utasítja az újat, hogy húzza meg a ravaszt. Itt az orra előtt. Martin erre nem volt felkészülve. Ez nem volt tisztességes. A dű visszafolythatatlan könnyei folytogatták, Melléből hangosan tört ki az okkogás. Aztán az okokás hirtelen ordításba csapott át. A lábra vetette magát, fölfelé kapaszkodott. Egy puskacső jelent meg a feje mellett. Fősiketítő robaj hallatszott. De nem érte lövés. Most már világosan látott mindent. Ken volt fölötte, szemében a váratlanul jött támadás rémülete, és kétségbe esetten bírkozott Martinnal a puskáért. A tavon Greg felállt a csónakban, hogy jobban lásson. Ő pedig marta és ütötte Ken arcát. Ken elesett, ő fölébe keveredett, svakon ellökte a puskát a saját arca elől. Végül megtalálta Ken véttelen nyomorszáját, és azt ütötte egyszer, kétszer, háromszor, újra és újra. Ken reketten sikoltozott. Elengedte a puskát, megpróbált elkúszni. Martin mihest a puskát a kezében érezte, megpördült és lőtt, de a puska beakadt egy facsemetébe. Martin hiába rángatta, Elkésett. Ken szemében, rémülettel és fájdalommal, egyetlen hosszú ugrással a tóba vetette magát. Mikor Martin lőtt, Ken éppen alábukott. Aztán felmerült, Martin ismét tüzelt, de elhamarkodta. Ken tovább búszott. Madarak víjogtak. Egy lövés hallatszott, amit elsüvöltött a szömörcék között, aztán Greg lövése visszhangzott a tó fölött. Újabb és újabb lövés, amíg Greg gyorsan tüzelve fedezte Kent, míg lövéseinek vízhangja egyetlen robaljá olvadt össze. Martin visszamenekült a bozódba. Ken ismét felbukkant és felkiáltott. Árt, vigyáz, Nála a puskám! Árt! Állj meg az Isten szerelmére, állj meg és gondolkozz! Ne es pánikba, ne áruld el magad! Egy fába kapaszkodott, hogy kifújja magát. A keze sajgott. Azzal csapott Ken kétségbe felhúzott térdére. Barom, gondolta, fagy meg a vízben, te rohadék. A vaddű győzelmi ordításban tölt ki belőle. Ütni, vágni, gyilkolni akart. A kezében vannak. Az egyikkel végzett, a másik a csónakban. Csak a harmadiká közte és a biztonság között. És van fegyvere? Hol van át, hogy megölhesse azt az átkozott buzit? Várt, az ajkába harapott, hogy visszafocs a ziháló lélegzetét. Az erdő csöndes volt. A tavon a motor várakozva berregett. Bárhol volt is Ken, valószínűleg az átony mögött nem mozdult. Megpróbált fejjel gondolkozni. Ha újra átvág a bozóton, megjárhatja. Mint kis hiány Kennel. Egy hajszálon múlott. A bozóton át amúgy is lassú az út. Ken közben összeszedi magát és követi. Ha visszamegy a mocsárhoz, hogy elrejtőzzön Greg elől, és délnek megy a gát közepén, vajon nem erre vár -e éppen árt? Mert csak a bolond választaná a partot, ahol Greg jól láthatja a csónakból. Csak a bolond. Ők ezt fogják gondolni. Milyet sóhajtott, és halkan megindult átlósan a tó felé. Megállt néhány lépésnyire a parttól, mielőtt kilépett volna a szabadba. Ken sehol. Nyilván egy zátony vagy tuskó mögött rejtőzik de Greg egy pontot figyel ötven jardnyira a ahol Kent hagyta. Martin az ellenkező irányba indult lefelé, a víz közelében. így nem zavarta a bozót. Kitalált magának egy játékot, hangosan mondogatta. Egy lépés, szerencséd van. Két lépés, szerencséd van. Három lépés, sikerülni fog. Aztán kezdte előről. Egy lépés, szerencséd van. Két lépés, szerencséd van és így folytatta, még egy csipkézet csúszó sziklákkal borított szakaszhoz nem ért. Itt másmilyen volt a part. A víz szélén görcsösen kanyargó, agyagos ösvény húzódott több száz yardon át. Martin visszanézett. Csodálatos módon Greg még mindig nem vette észre őt. Elérte az ösvényt, futni kezdett, összegörnyedve is bicegve, mert kerülgetni kellett a partra hordott törmeléket. Egy lépés, szerencséd van. Két lépés, szerencséd van. Három lépés, sikerülni fog. Az első golyó nagyon közel süvitett el. Szinte nyomban követte Greg puskájának csattanása, s a lövés dörgő vízhangja. Újra, de most az orra előtt csapódott föl a víz. Fuss, ne törőd semmivel! Ne légy könnyű célpont! Ne feledd, hogy csónakban ül, és a csónak imbolyog. Ne feledd, hogy több százi arnyira van. Ne esd pánikba! Fuss, gyorsabban! Egy lépés, szerencséd van. Két lépés, szerencséd van. Ha még harmincszor elmondott biztonságban leszel. Mindörökre. Egy lépés, szerencséd van. Újabb lövés. Ezúttal föntről. Recsemve csapódott egy juharfába. Itt kevesebb bokorált ki a partból. Martin kisség kiegyenesedett. Kockáztasd meg. Fus fuss. Egy lépés, szerencséd van. Két lépés, sikerülni fog. Az agyag pohább lett, tehát homokká változott. A testét már vitte a futás ritmusa, csak a tüdeje bírja. Újabb csattanás és dörgő vízhang, de a golyó most sem volt közel. A saját szuszogásánát hallotta, hogy felbőg a csónak motorja. Greg letette a puskáját. Győzött, győzött, győzött! Egy lépés szerencséd van, három lépés sikerülni fog. Már az út felénél tart, már a háromnegyedénél. A homoksáv szélesebb, a fák magasabbak. Egy földnyelv nyúlt be a vízbe húsz jarnyira, körülötte hordalékfák szürke koponyái, eltorzult csontjai. Az innenső oldalán örökzöld fák sűrűje, egy kis patak partján. Át a patakon, s meg se sötétedésig. Szabad vagy, sikerült! Ken a vízben, grega csónakban, árt valahol a mocsárnál, téves nyomon. Szabad vagyok, szabad, szabad, dobolták lábai a patak hékhideg tiszta vizébe érve. Tekintete a biztos pontokat kereste. Nem szabad elesnie. A sötét erdőig már csak néhány lépés. Martin! Jézusom! Martin! Hé! Hey! Honnan jön ez a hang? Félig megfordulva látta, hogy árt föláll a patak közepén egy nagy kő mögött. Mosolygott, puskájának szemérmetlen fekete lyuka fölött. Most meghalsz, Martin! Eltűnsz a föld színéről. Fény villant. Iszonyú robbanás hallatszott, és Martin zuhanni kezdett a sötétbe. Lábát még tovább vitte a lendület, aztán összecsuklott. Arca esett a patakba, a feje alá merült. A víz sötétvörös levált, odébb rózsaszínű lett. Martin lába még rángott. Árt odalépett puskája csövét Martin tarkójára helyezte, az agya irányította, s újra meghúzta a ravazt. Martin lába megállt. Árt kiment a partra, leült, cigarettára gyújtott. Arra gondolt, mégiscsak rá fogja beszélni Gregett és Kent, hogy próbálkozzanak a nagyvárosokkal. Kitalálhatnának valami új trükköt. És ha egyszer rájön az újfajta vadászat ízére, maga sem fogja érteni, miért nem hagyta ott azokat az átkozott erdőségeket már évekkel korábban. Ez az egész olyan unalmas, olyan előre megjósolható már. Ez a hülye is. Az utóbbi négy évben ez már az ötödik, valamennyi fickóval pontosan itt végeztek. Mind teljesen egyformán gondolkoztak. A part valósággal hipnotizálta őket. Mind azt hitték, ha futni tudnak, megmenekülhetnek. Greg ért oda a csónakkal. Jól van? Azt hiszem. Ugyanaz, mint tavaly. Éppen erre gondoltam, meg az előző évben. Mondta Árt olyan élesen, amilyen élesen csak merte. Más volt Greggel vitatkozni, a Ken is ott volt. Greg szeszélyes ember. Ha nincs ott Ken, aki kordában tudja tartani, váratlanul brutális tud lenni. Még a barátjával is. Art kivett a csónakból egy neylón lepedőt. Greg megfogta Martin csuklóját, fölemelte a testet. A hullát a neylón lepedőre tették. Art hozzálátott Martin becsomagolásához. Hogy, – hogy nem találtad el? – kérdezte. – Hogy érted ezt? – támatrányomban Greg. A fenébe, hiszen csak kétszáz jarnyira voltál tőle, mondta mosolyogva, alázatosan Árt. Greg nyugodtan nézett vissza rá. Először is úgyhogy futott, mint a nyúl. Másodszor árnyékban volt. A fák közül kiszűrődő fénytől nem láttam tisztán. Harmadszor pedig egy lefölhimbálódó, átkozott gumicsónakban voltam. Árt nem fírtatta tovább a dolgot. Greg hangja barátságtalan volt. Most meg lehúzta a cipzárját és vizet, az új vastag sárga sugár csobbanva ért a tóvizébe. Állat, gondolta Árt, egyetlen normális lány sem engedné, hogy hozzáért, okádnának tőled. Hol van Nancy? kérdezte. Nem tudom, mondta Greg. A szigeten gondolom. A patkányukban? Valószínűleg kialussza magát. Greg nagy nehezen fölhúzta cipzárját. Egy perc múlva már berakták Mártint a csónakba, és kifutottak a tóra.